У Кракові він міркував над тим, щоб продовжити навчання у Паризькому інституті електронної музики під керівництвом самого П'єра Бульоза, декан обіцяв посприяти. І навіть гадки не мав, що у світі існують замовлення на такі речі.